Pornirile ce abia mijesc în tine și sângele ce scrocotești în vin așa zglobiu, și dacă nu-ți-mi milă de anii tăi, cei tineri să-i petreci de apurrea între zidurile reci ale unui schit, în haină de vestală, slăbind în inuri, stearpa lună pală. Mai bine atunci să mor decât vreodată să mânjesc jertfind acestui tânăr viața mea, al cărui jucău de la șpurta mi-ar umili și cuget și simțire. Ai încă patru zile de gândire. Dar când crai nouă răsare, zi aleasă de mine și iubita mea mireasă spre a ne serba unirea, te gătește de moarte sau de nu, îndeplinește voința părintească sau în fața altarului Dianei te închină jurând că în veci rămâne vei străină de dragoste și castă toată viața. Ascultă mândră hernia povața măritului stăpân mm. și tu, Lisander, renunță la pretenții închipuite în fața unor drepturi juie Demetrius, tu ești iubit de tatăl Hermiei care mă iubește. Iată-l! Însoară-te cu el! Oh, Și-l lasă -mi mie pe mândra și iubita mea, Hermie! Mă ei în râs, Lysander? Da! El are iubirea mea și-i tot ce am! hermia e tot a mea și, prin urmare, eu dau acestui om de nobil neam! O ce? Sunt de bogat ca el! Ce în iubire mai bogat ca el. Un lucru însă meritul mi crește. Hermia, cea frumoasă, mă iubește. Cum deci să las eu drepturile mele? Demetrius a izbutit să șele. o spun aici, pe fata cea frumoasă a lui Nedar, Helena! Lissander! Și-o las acum să plângă și să-i ducă dorul, că ce l adoră pe amăgitor! Mărturisesc că am auzit și eu vorbindu-se de aceasta. Gândul meu, Demetrius, era dorit să-și șară o lămurire, dar mă impresurare atâtea treburi mult mai însemnate, n-a voi răga să mă îngrijez de toate. Ce vină tu, Egeu, și tu, te vreau să vorbesc cu voi mai pendelete, iar tu, frumoasă Hermia. duce. Alege, ori supui voinței părintești a tale nazuri, ori de nu voiești, vei fi jertfită după vechea lege, ce în Atena ai încă în ființă, sau intrinschit, sau dorm în cimitir. Să mergem, tipolita mea. Să Egeu, Demetrius, urmați la meu. Supus noi te urmăm și cu plăcere. Hei, date ce ce spălire, trandafirul brailor. Din pricina mâhnirii. Știu că iubirea când e adevărată în cursul ei e într tulburată și foarte rare zilele, senine. De pildă când o mare diferență de naștere. O crudă suferință când cel iubit e mai prejos de mm -hmm. tine. Când altă dată, iar nepotrivire de ani. Când unul din părinți nu se învoiește. Sau dacă s-a întâmplat ca doi ce se iubesc să se aleagă războiul, boala, moartea, lumea întreagă, toți împotriva lor se conjurare, făcând norocul lor fugar să piară ca sumitul, ca umbra sau ca visul. Dar dacă aceasta-i voia sorții rele, să îndurăm și noi primești grele. <laughs> un sfat cu minte, Hermine, ascultă. Am o mătușă cu avere multă, bogată în ani, săracă în copii, ea stă la șapte legi de aici și mă iubește ca pe un fiu al ei. În casa acestei vrednice femei vom merge și ne vom căsători. Acolo nu ne poate urmări urgia vreunui jude din Atena. Mm. De mă iubești, Hermia, pe din casa părintească mine seara. Da. Te aștept în crângul unde cu Helena, frumoasa, ta prietenă, mm -hmm. te aflai întâia oară la o sărbătoare a unei mâini zi de primăvară. E, jur pe arcul cel mai tare a lui amor, pe agera cu vârful de aur, pe cea mai curată și albă porumbiță a siterei mâine, la mizul nopții. Vin unde vrei. Aștept, iubito! Hermia! Uite-o pe Helena! Mm. Vinei ai venit, frumoasa mea, Helena! Oh, tu nu zici frumoasă? Nu mai îmi spune astfel? Ce? Tu ești pentru Demetrius frumoasă. Nu ce ochii tăi sunt pentru el și vocea ta îi pare armonioasă ca tri luci o <laughs> Helena! Oh, dacă boala e molipsitoare, de ce n-ar fi și vraja frumuseții? Învață-mă cum să-l privesc și spune, prin ce ascunse vrăgeri știi supune, arată-mi taina frumuseții tale. El mă iubește deși îi din cale, deși mă uit la el urm. Dacă ști cum să mă uit la el să-i plac. Deși îl gonesc și îl cert, el tot mă cere. N Ai plânsul meu, nu are acea putere. Ce-ți vinovată eu dacă-i nebun? Nu, de-aș putea și eu la fel să spun. Ascultă și fi veselă, Elena. Eu și Lisandr răsim Atena. Cuvintele de nu te mint. La ceasul când dorm, încă cetățenii ne furișăm prin porți la tenii. Și în coinița unde amândouă, pe stratul de brândușe plin de rone, odihneam în dimineți senine, mă va întâlni Lisandru al meu pe mine. Lisandr, nu-l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 Că-i fuge mândra Hermia nu o să-mi dure Și mâine noapte urmă o să -i cate. Îi va fi greu să mulțumească, poate Dar chiar de mi-aș spori aleanul Voi să-l însoțesc colo și la <fie> Sunteți toți, ba? Ar fi mai bine să-i strigi după listă. Da. Mm. Aci le a toți pe care i-am socotit de să joace la reprezentația de gală în seara anunții ducelui și aducesei. Mai întâi, cinstit de Queens? cum se cheamă piesa? Da. da. Piesa se cheamă Preajalnica Comedie și Cumplita Moartea lui Piram și a Tizbei. Pe mea e o piesă grozavă, credeți-mă că e foarte hazlie. Acum, Queens dragă, strigă pe actori. Ați gomit, maestri, nu v-am Să răspundă fiștecare când îl strig. Nic, bată-mi pânzaru. Aici.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 Voi stărăni o furtune de lacrimi. Voi geme cum se cade. Cu toate că mai drag n a fost să joc un tiran. Sunt în stare mai bine ca oricine să fac pe Hercule. Bine, bine. E un rol ăsta în care toate se prăvăresc și se duc de ripă, Dar stânca bine. se prăvale sfărămând ce iese în cale. Trăcăt, iasparge, orzelacă. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha am văzut ha ha ha ha ha mai dulce, ha ha ha ha ha ha Francis Flute. Cărpași de foale. Aici, aici, aici sunt. Dumneata vei juca pe Tisbea. Da? Da. Da. Da. Da. Da. Da. da? da. Și cine Tisbea? Un cavaler rătăcitor? Nu, no, nu. No. Cum ar fi ce no. cavaler? Tisbea o domniță pe care piram, trebuie să o iubească. Aaa, ba nu, nu, zău, rog, uite, nu mă face să joc un rol de femeie, că uite, uite, încep să-mi dea ele, uite... N-are face, n-are face! Ai să joci cu mască și îți vei subția glasul cât vei putea mai tare. Păi, dacă pot să pun mască, dacă pot să pun mască, lasă-mă pe mine să joc eu rolul tizbei. Am să-mi fac un clășor îngrozitor de subțire. Tizma, Tizma, oh oh piram, scumpul meu toate Tizma, nu nu nu nu nu nu nu nu nu, dumneata ai să jești pe piram? Uh, uh, uh. Și dumneata flut pe Tizma. Robin, Starling, creator, Allicis, like dumneata. Hai să joci pe mama, Tisbe. Oh, <laughs> Tom Snut? Da. Tu vehicul fi ral. Am înțeles, Peter Queens, am înțeles. Tu, prieteni, hei, hei. tu ce să i acolo? Da. Hai să faci pe tatăl lui Piram. Da. Eu sunt pe tatăl Tisbe. Da. <laughs> Snug templarul să facă pe leu. Snug? Da. E copiat rolul lui Dacă da, dă să-l înveți, că sunt cam greu de cap. Iniciți! N-ai nevoie să le înveți. N-ai decât să-l învești. Lăsați-mi mil mie, vreau să joc eu rolul eului. Aș răcni în așa fel că duce ar striga, bis răcnetul, bis răcnetul. Uite-mi el dacă răcănești așa de fioros, te pomenești că faci pe ducele să de spaimă și ar fi destul ca să le spui pe fără doar și poate scump maestrii, dar eu pot să-mi prefac glasul așa de bine că voi răcăni gingaș ca o trrrrăturea, ca o dacă în cungurește, voi răcâni ca o priviget. Bate-mi, bate-mi, să joci alt rol decât a lui Piram. Bine, bine, bine. dulce la kid, Bine, bine. Un cavaler drăguț și nors. Bine, spirul. bine, o să îl joc. Aș putea să-l joc cu o barbă în culoarea paiului sau cu o barbă portocalie ca bronzul, sau cu o barbă franțuzească. Galbenă, galbenă, galbenă, Cele aleator, mai multe căpățeni franceze și-au pierdut părul. Păi jucat deci și tu fără barbă. Acum mai maestri, aveți fiecare rolul vostru. Vă rog, vă implor, vă poruncești! Să-l știți până mâine seara. Ne întâlnim cu toți în Poiană la o lege de oraș. să nu se afle de planul nostru, știți? Să nu care cumva să lipsească vreunul. Nu, nu, nu, nu poți lipsi. Căutați cu totii să fiți la înălțime. Auziți? Să ne întâlnim la stejarul Ducelui. Mm. Răuă cercurile ce le lasă Doamna zânelor când trece? Da! titania, oare ale sare jucumițe care snaltele înalte Pe ale lor fuste aurite Tu sărești acele pete ce s primul favorit al cincașilor fete? Da, da. da! Merg acum să, să strâng șor de roa, să aminde orice foare, O perlă nouă Căci în curând știu, ia vine, ea înseamnă cu alaiul ei de zâne. Și craiul meu dorește, mi se pare, să dea acela noapte o serbare. Ferește-ți până ta să vadă, căci Oberon e prea pornit pe sfadă. E dormit chiar... Pe răzbunare, Craiul, pentru acel palturofan și tregălaș? Da, Titania tărește, da, cu alaiul, capaș pe tregălașul prunk indian. Și Oberon, stăpânuți, ar fi vrut să-l aibă printre scutierii săi? Să-l poarte la vânat prin munții voi. Ia, ia, Titania, nu vrea să-l piardă. Ania? Cu flori, el în cunună și de-ți piardă, și zi și noapte în preaj, mă-i țină. Acu de-se întâlnești la vreo fântână, sub licărul de stele în bravă sau înhățiști? <laughs> se apucă de glceavă! <laughs> Să <laughs> și Sau, dacă îmi dau eu bine făcută nu ești tu cel ce vad pe fete în voale și noaptea furt muntâna de pe oale? Da, da, da, da. te ascunzi și încurci faci murile să umblea în și tu. Îmi untul să se aleagă că biata gospodine ziua întreaga sudă în zadar și unt? Nu iese. Strici vinurile care fierb atese. Înșel pe călător și el ca un nebun. Pe ce zice, Robin băiat bun, de acela îmi slujești și chiar îi aduci noroc, așa-i că ești... Puc, puc, nă împărat al nopții, ce cu poznă de bufon, adesea-l fac să râde pe Oberon, când nechezând ca pe la trag pe armăsarul în prag, adesea mă fac că-s măr un și când vrea să ia ulciorul să bee, eu de nasul ei manim și berea curge în veștedul ei sân. <laughs> Ades, cea mai sfătoasă din bunici, când e rugată de nepoții mici să spui un bazm, mânea drept un el cu trei picioare. Vrea să stea pe el? Atunci luneci!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 Adio, am fugit, să nu dea ochii cu mine, dar uite, vine multa mea stăpână, oh, dacă n-ar să fiu în craiul tău. Stăpâne! Stăpână! Titania! Mm. Trufașo, nu mă bucur că te întâlnesc aici, sub luciul lunii. Oberon! Gelosul! Haide-mi să, să fugim! Bastul!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 Cu atâta zor, e pentru mândră amazoană, poate, războinica țibovnică îngânfată ce se mărită cu Tezeu și vii să aduci belșug în căsnicia lor? Mai îndrăznești, Titania, să-mi faci mustrări că sunt iubit de Hipolita? Când știm ce mult tu pe Tezeul îl placi! Părer și născociri de om gelos. Și acum vi cu certurile tale să tulbure a noastră veselie! De aceea timpurile anului se în napoda pe crug! Căci alba iarnă sărută roșii roze parfumate. Pe capul nins, pe templele îmbrumate ale lui crivăț, spânzul iară de ghiocei, Zglobia primăvară, senina vară, toamna îmbelșugată, zgârcita iarna. Își schimbă toate veșmântul. Lumea încearcă înspăimântată să le cunoască, însă nu mai poate nici după roadă, nici după culoare.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 Nici ale împărăției zânelor comor nu-mi pot plăti pe acest copil. Cu maică-sa eram ca și o soră și adesea am parfumat atmosfera inviilor și deam cu ea culcată pe galbenul nisip al meptuilor. Stam și privind adesea cum de la maluri corăbii grele se îmbarcau pe valuri,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 Căzu, n pus, e o mică buruiană cu albe flori, dar de-a săge rană de-atunci roșii. Fetele la țară îi zic navalnic sau dragoste sau purpură sau panseluța. Tu, adum mi ți-am arătat odată. De picuri la bărbați sau la femei, pe ochii lor închiși, când somn îi fură, un strop. Din sucul fermecat al ei, se îndrăgostesc de cea din întâi făptură pe care o văd când se trezesc din somn. Aleargă dar și adă-mi buruiana. Încii pământul treizeci de minute! Vărând această buruiană, când Titania doarme, umezesc pleoapele cu un strop din sucul ei.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 Nu te iubesc de paci! Cine vine? Nevăzut cum sunt, voi sta puțin să aud cam ce-au să-și spună. Dimetrius! Unde? Unde sunt Sander și Hermia cea frumoasă? Tu mai vestit de fuga lor aici? Eu am văzut o caut pe Hermia și zadar-o caut. Căci nu o găsesc... Hai, te du, Helena! Nu mai aține cala, te du. Magnet necruțător și nu fier atragi, ci inima mai pură ca oțelul. Te dezbară de tot ce-ți dă putere să atragi și n-am să pot nici eu să te Cum? Oh, eu te atrag, îți spun eu vorbe dulci. Nu ți-am mărturisit fără o colcă, nu mi e dragă. Când ești atât de drag, câine de bază sunt, Demetrius. Oricât mai bate în fața ta măgutur, să poate și cu scârba lungă mă dă mine...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 dar fabula atunci pe dos se întoarce vulturul iegonit de porumbiță sfioasa ciută alargă după tigru elena etomeci de, de minune îți te fac docară chiar aci în pădure Elena! și în templu și în oraș și în câmp sunt vai docare și de risul tău rușine mi-ai dat iubirea să-i prin grații Nu-mi să smulgem ca bărbați Selena, vato uh, Lasă-mă să plec! Metriu, stai, ascultă! Mergi, nimic, vă pace Lasă-l tu pe mine Nu va ieși din codru până voi face Ca tu să fugi de el El după tine Trai al pădurii! Bine ai venit, hai cui. Adu Da, ia Dă-mi rog, încoace. Cunosc un loc ferit și singuratic, plin de mireazma cimbrului sălbatic și unde cresc crăinț. înalte. Tremuratoare. E un brit de rug cu întunecată floare de trandafir, mușcate și rouruscă. Acolo, acolo legănată linii zâni în coibui parfumat. Îi place Titaniei să doarmă în nopți senine. Aici voi aștepta să o ung pe gene cu un strop din sucul ăstei buruiene. Ce-i puc? Cașgura? Uite, ia din el un strop. Cată prin poiană până ce întâlnești o mândră ateniană de care un tânăr e înnamorată. Iar el cu orice preț tot vrea să scape. Când doarme... Un gel pe Atenian pe pleape. Cu aceasta fermecată. Dar să purcesc cu atâta iscusință încât... Fiește cea din tăi ființă când s-o trezi să fie ea. Așa, îl vei cunoaște după îmbrăcămintea lui de Atenian. Fă tot ce spun așa ca el de dragul ei să-și piardă mintea pe cum iașul pierdut de dragul lui. Ne întâlnim aici mai înaintea cântatului. Mergi dar și ea, aminte! Stăpânul meu feric! Vorba ta se va împlini aici! dă cum spui! chi aud oh. Ah ta da. Sânta zenele nu ne ascund s măscu Titania se așteaptă ascuns în umbră clipa acum ne când te culcul și oara oh. Și toată apoi La rostul Tuturor Și legănați-mă Domnul Până Ador Cunosc Șerpii Vărgați Poșarici Șerbi vărgați Poșarici Salamand Plecați Doamna noastră Doarme aici Cumva s-au tâlburat Hei, bine de doare Să-i cânta cu-ncet <guss> Fierin, lim, somnuită, că barat de cea slăbită, ha, doamnă, lui, lui, lui, lui, ai, ai, ai, ai, ai, zilelor, ai, lui, al lui. Hai, Voi bondare. Voi bondare. Voi Voi bondare. Voi Voi bondare. Voi bondare. Voi bondare. Voi A manan Asha. Asha. Vede sazi. dormi, să nu rămână în prașma ei, niciodată nu aș mai fi. Vă depărtați pe Titanie, să o lăsați. Dormi frumos, liu liu, liu ușor, așa cu floarea lui a lui pleapele să ting lui, lui, lui, lui, lui. doarme când din somn te vei trezi să îndragești ce vei găsi cât de prost ar fi și cât de sălbatic și te tigru altă fiară, drag să spinge cum vrezi. <laughs> doarme! Doarme și nu știe ce-o așteaptă. <laughs> A, dar ce fac? Mă plictisesc până din iarăși, puc. Da, mai bine să grebesc în poiană să privesc dansul și jocul zânelor. Ai ebosit de atâta masă de Și mm. eu pierdui hernia, drept spunând: Carara noastră! Toate dorma acum. Să pobosim și noi. Oh, aici, uva, dure. Să lasă hernia Până când se face ziua, tobul se refugă. Nu, mm, Alexander, dragă, fii așa cum zici. Eu mi-am ales culcușul meu aici, pe acest răzor unde ți vei Aceste flori ne vor sluji de parne O inimă, un pace, o credință. Nu, Lisandr, nu e cu putință de la mine să dormim vreo să Vreau să spun punem vita mea ca noastră și că una singură lor credință. Deci, lasă-mă alături să mă întind, că nu mă întind prea mult și nu te mint. Cum, fii așa de bun, din dragoste ca și din curtenie treci mai departe. Te ascult. Nebilașa? E cam departe, dar nu mai departe decât o bună creștere Desparte pe soț de viitoarea lui soției. Așa e bine? Mm -hmm. Să mă culc aici? Mm, e bine, dragi Sander, noapte bună. Oh, de cerul ca să n-apună decât când scâmpația viață va apună. Când te mai iubi, mai doamna. Mm. Vă de unde acum Din peste tot am luat și n-am găsit de a ai cărui op să pot pune. Sucul ce-ai Noapte. Tăcere. Mm. Da, cine doar mi Cel de care îmi vorbi Oberon că n-ar iubi ticălosul de Atenian. Mm. Și din ce? Doarme dulce și nenorocită fată, pe pământul lucrurice. Uite, n-am să sărmana lângă dânsul să se culce. Deșteptule, voi trece farmicul asupra ta. Când te vei redeștepta, dragostea alungeți somnul de pe ochi. Hai, buliană, hai la lucru. Te-ai trezi când eu noi mai fiaci. Și mă să-mi caut sta S-a bune! S-a unde la acești? sta pune bune! De ce? De ce mă urmărești? o Rămâi și fă știi. mă stai! cât se vei Oricât rog, da-mi-e rugarea. Mă odihnesc și eu puțin. Dar ce văd? La pământ, O nu și nici sânge Lisander Lisander, uh, te trăiești uh, Trezește pe uh, trezește de Lisander Lisander oh, oh. Tu înger sfânt uh. Vestală uh. Helena uh. Acum toate fără se schimbă Se prefac Lisandr. Dispar, apar Demetriu și ce face uh. Unde este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 Ce om ar sta la gânduri să n-aleagă un porumbiță în loc unei cioare? O minte coaptă, simțurile mele sunt azi desăvârșite. De -a -a. Și prin ele stă până pe voință. Mintea mea mă în fața în fața ta. M-a sit legi meșterea ale firii Să fiu baljocorită cu orice preț ei! Vai, merit eu asemenea dispărță Nu, Helena, nu! Te nas, nu. mărturisesc, nu mă așteptam Astfel se poartă un cavaler de neam Elena. Se poate că o fată părăsită de-a ei iubit Să fie așa și dimită și nu atât Helena! Ați un nat mărbat! El... De acum închină tot ce fir Avea hărăzit ca daruri. Viața toată mea voi jertfi să-i cucerez scribirea. Așteaptă-mea, Helena, Ajutor, Lisandr, ajutor, smulge acest șarpe îngrozitor și fieți milă! Oare ce am visat? De nu mare, tremur toată încă, Lisandr, dragă, venea asupra mea un șarpe îngrozitor și inima mi-o cuprindea. Ce spaină. Fai, mai ce tu priveai surăzător, Lisandr. Dar unde ești? Oh, Lisandr? nu e nicăieri, Lisandr? Cum ai plecat? Mai ai părăsit, Lisandr? Duse, oare unde se poate va să-și calce cu vântul? Merg să-mi găsesc iubitul! Oh, more <Mindful> Împăr -i, Suntem împărți, toți. Iată loc acest loc minunat pentru repetiția noastră. Luminișul va fi scena în dosul mărăcinilor O să repetăm piesa cum face o facem înaintea duce. <tri> <tri> Peter Queens! Ce? Ce, frate? Vezi că în comedia asta lui Piram Shatizbi sunt niște lucruri care n-au să fie pe placul tuturora, mă tem. Cretretret, mă Mai Mă că Piram ăsta. Vrea să tragă spada și să ucidă și asta n-are să facă plăcere, Doamnelor! Ce zici? Au să sperie cum pe Cistana, dar Am putea tăia de la urmă! Nici de cum! Nici de cum! Eu zic așa, hmm. hmm. hmm. scrieți-mi mie un prolog în care să spunem publicului cum că nu ne priciuim nici o lovindu-ne cu sădire hmm. și că piram nu se ucide de binelea. Hmm. Hmm. Ce spuneți? Și că eu piram? NU SÂNT PIRAC! Pii, pii, pii, pii, pii, pii, pii, că EU sunt BAPĂ-ÎN PÂL SARA! mai facem astfel vreo neplăcere publicului cerice, da? Da, da, da, da, da, da, da. Miro, miro, să scriem un astfel de prolog și îl scriem în versuri de 8 și 6 picioare. Mai pune două să fie 8 și 8. 8? Da, Ui, da, da, da, doamnele se pot sperea și de leu, nu credeți? Maestrilor, maestrilor, maestrilor! Gândiți-vă bine. Să aduci un leu printre femei, ceva. ceva. ceva. Pe, nu e pe lume frica mai înfricoșată ca leu viu. Nu, nu, nu, nu, nu. Să se scrie un alt prolog în care să se arate că leul. O adevărat! Da, ce? Sigur că da, da maștilor! sigur că da, așa trebuie să facem. Și încă ceva, maștilor. Da, da. El vă joacă să-și spune numele prin gura deului și să-i se vadă fața. Să spună, de pildă, da, da. doamnelor sau frumoase doamne, da. sau v-aș recomanda să nu vă speriați sau să nu tremurați. Da. Da. Dacă v-ați închipuit că sunt leu în carne și oase, aș muri de necaz. Sunt un om! Ca toți oamenii. Da, e, și aici, aici să-și dea pe fața numele. Să-l spună respicat. Sunt snag de umplar. Da, Da, A, așa da, se facă, da, da, da. Da, da. E bine cum ai gândit. Da, dar, o... Oh. Mai sunt două lucruri grele de făcut. Vă păi, păi, păi mai întâi cum aduci, mă rog, luna în casă. Păi știți doar că piram și tizba să-i întâlnesc pe lună. Unul păi, din noi să intre în scenă cu ceva mărăcin și un felinar și să spună Eu desfigurez și reprezint luciul lunii.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 ea și dis-mi-a printr-o capătura a zidului. Să ducem cu geamite zid în scenă. Maestrilor! Se poate prea bine ca unul dintre noi să facă zid. Cum să facă ziduri? Maestrul, mai mai mai N-are decât să se mânjească cu molos și te încuidală și să-și desfire degetele. Uite, așa. Și ce-i cu asta E cum, ce-i cu asta, Maestrul? Nu-mi Păi vorbește prin deschizătura degetelor, Păi așa, ce a, a, da, -a, -a, de copți. Cum se face? Cum pira face? Cum se face? Bine, se face? Cum se face? Cum Ce face? Cum se face? Cum se face? Cum se face? Cum se face? Atunci să fac și eu pe spectatorul. Și chiar actorul de la bandă de ah, Aceste floji, autizbeu! Oh, cum iresme grațioase! Ah? Grațioase! Ană, cum iresme grațioase! Yes. Care sufletul tău, Dulce și frumos, nu Dar auzi! Dar auzi! Dar auzi. Auz un glas acolo, ce să însemneze oare! Stai! Oprește-te o clipă! În curând voi reapare! Aia, du -te, du -te, du -te. Ce mai piram? Ia să-i vedem pe oreca. Se-i schimb capul, o să-i de Ce? Ce? Da. Da. Hai ce sa vama trauzi să sa duc sa duc sa duc sa duc sa duc sa Spune! Spune. duc sa duc sa duc crin de alb și sa și, mai, și mai roșu decât roza pe cotorul triunfal. Cel mai falnic. Cel mai dintre tineri și fidel. fidel ca cel mai sprindem în cal ce veci nu obosește. Vin pira. Din... Din pira. Din pirame la mormântului nini Nu, no, nu, nu, no, no, no, mormântului ninus, omule, no. și recistăt dintr-o dată, dintr-o bucată. piraminte no, no. când amintă când a spune ce uh, cal ce veci nu obosește și fidel ca cel mai splendid. de ce asta? Ce e asta? cu un cap de măgar Ce asta? Nu Dacă aș fi frumos, o aș fi tot. Nu ata.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 Dar n-am să plec deloc de aici. uite așa, mie nu-mi e frică negru loiul negru portocaliu la joc Și sturzul meșter la cântat sticletele la joc Ce angel mă trezește din tref? <sus> Vrăbietele și ginteza, Cristeiul cu culsur, Ce bărbățel ar cuteza să-i afle vreun... Mai cântă, moritor frumos, mai cântă...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 Vin cu mine, vei fi slujit de ceata mea de sâne, ce-ți vor aduce perle din abisuri și-ți vor cânta când despăta de visuri, vei adormi pe nu de flori." <gri> Veniți, băi înjeniși, măzăriche, fir de muștar, măie!" Ce, ce vrea să Purtați vă frumos cu acest străin!"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 Umbriții ochii cu albe rip de fluturi Ferindu-i ale lunei reci săruturi Și fiecare fată să se închine cu toate cinstea ce se cuvine Slavă-ție, muritorule! Slavă! Slavă! Veniți acum să-l ducem la culcare Purtați lin de tot și fără larmă. Colea, lângă umbraruri de verdeață. Să vedem ce se apar de în cai, umbrale de coral, lin de și fără larmă. Cum, cum dânțuiau în lumina pal a lunii. Dar unde-i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 Ia să vedem acum ce spravă ai pus în noaptea aceasta tu la cale și ce s-a petrecut acindumbravă. Stăpâne, stăpâne, prea frumoasa ta Titanie s-a îndrăgostit, iertați, de obihanie. Pe când dormeam culcușul ei aici, o șleaștă de mișteșugari calici s au adunat, vezi, doamne, se repete o comedie, ce-au de gând să o joace în seara nunții ducelui Atenei. Mm -hmm. Cel mai nerod intră acintu-fiși. Eu, prin prilejul și pe umeri iute, îi pun un drăgălaș cap de măgar. ha ha. ha, ha. Ceilalți, cum îl văzura, așa? Ha! ha, ha, ha. la goană! Ei țipă! Eu, fără răgazi, fugăresc, și în spaima lor îi fac să vadă în toate și pretutindeni dur necurat! rostită e rostit numele titanii. A da, da, da, da. trebui să-mi spui ce cu Titania! <laughs> Titania! Mm, mm, mm. Titania! Titania, tu din somnul ei trezită, zări și îndrăgi acest cap de măgar. Ha, ha, ha, ha, ha. E mai frumos de cum crezusem. Dar pe tânărul acela din Atena l-ai fermecat cu suful cum ți-am spus? Pe da, da, da, da, da. când dormea în dus, alătura de el dormea și fata. Când s-a trezit, o va vedea și... Gata, da. da-i vede da. da. da. cineva Ia-te da. care vine da. acum Da, să ne ascunde Da, să ascultă da. Hai, în frunziși. Aici, Hai. pe el o recunosc Dar pe el nu deci, De ce mă alungi Cu atâta dușmănie Dacă l-ai ucis pe când urmea pe scumpul meu Lisander Nu-ți rămâne decât să stingi Acum și viața mea Putea el să mă lase adormită? Eu? Nu, niciodată Tu! Mi l-ai răpus. Eu? ce cu Lisandră? Unde e răspunde? De la ai ucis. Fii mat de-a purului. Pe, de pe, pe Lisandr? Eu l-a și răpus? El, pe cât știu, întreg și teafăr este. E teafăr, zici? Oh, Poți să-mi dai vreo veste? Și răsputea. Mă aleg cu vreo răsplată.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 Povara suferinței e mai grea când somnul. uită Va vama să-și o ia. Dar poate de la aștept, tot va să vină să-mi împrumute un clip de odihnă. Ok, ce ai făcut?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 Mm. E puc. Ești băsit? Mm. Ce stai? Mm. Te-ai dus? Lec. Zbor mai abitir ca o săgeată din arcul celui mai dibaștăta. Așa, frumos de. Dorm dus. La să-ți ating. Și de scântecul să care-i sângerat Amor când te-a săgetat Sucul tău Pe ochii să-l pui Să-i apară draga lui Cum străluce sus În cer Venus Plină de mister Când te vei Deștepta Și la ea te vei uita Să-i implori, să o rogi Să cei Și să mor de dragul ei. neamului da, de zâne, iată pe Helena, vine! Tânărul de mine unse, sunt a răpus răpusă, un răspuns. S -s -s. S -s. nu vorbești, și stai cu minte. Nu. Taci, taci, taci. Vinoiute lângă mine, aud pași. Încă unul. Și amândouă vorbeți până când vor ameți. Când se întâmplă vreun bucloc, mai bine petrece buc. <laughs> Elena! Elena, oh, Elena! Poți crede că va jocura să îmbracă în lacrimi, O, oh, de ce n scuz, ce Nu vezi că plânsul glasul mi râneacă azi când îți jur că te iubesc nebun? Din ce te ascult, te cred tot mai puțin. Știam doar că Hermie e mie. mie. Jurămintele, Lisander! Un orb fost atunci când i-am vorbit de dragoste. Acum ești și mai orb! Dar Taci, Elena scumpă! Cine doarme aici? Demetrius? O, dragul meu, Demetrius, ai erai! Demetrius i-a îndrăgostit de ea și România. nu de tine, pot să fie a mea! Mm, ce, ce atâtea vorbe, Elema, zână nimfă și minune! Demet cu ce să asemui limpez, limpez? spune, pe lângă ei, e tulbure cristalul și buzeleț, ce ar rușina coralul. Oxin, Oyang, citați dată frate! O, oh, voi râdeți și vă bate joc de mine! Oh, V-ați înțeles, vă bine! E faptă demnă de oameni cum se cade să-și bată joc de o fată și să o facă să plângă amar doar ei ca să petreacă! Demetrius! mângâi! Lesander, sincer, tu iubeai pe Hermia! Ce-o dau, poți să În schimb, tu lasă-mi-e pe Helena. Ah, ticăloșii, cum îi raptă firea. Ca un tribac, ce-i-și vede retecirea, ce se întoarce iar la scumpai țară. Așam mă întorc eu la Helena, iar. Spre a rămânea la ea de-a cinainte. Ah, nu i adevărat, Helena, minte! Ah, Dar iată pe Hermia! vine, mergi la ea! vocea? Nu ochii încă lăuzi rapasul? Urechea mea te-a prins Lisander glasul și-i mulțumesc. Dar unde ai dispărut? N-am mai rămas, fiindcă n-am mai vrut. Lisandr! Sander, totuși, cred că trebuia să mai rămână. Nu i îngăduia iubirea să rămână. Nu se poate să gândești. așa. ai amestecat în complot și ea, pricep acum, s-au vorbit, poți trei să facă haz pe socoteala mea. O Hermia, te înțeles cu ei, Ingrato. Asta nu-i prietenie, nu-i dem de tine. Este o infamie. Nu ești cu vorbați. Eu fac haz, ba mai degrabă tu faci haz de mine. N-ai pus tu pe să se închine în fața mea ca robul unei regine. Și mi-ai făcut tu pe Demetrius ce până acum mă privea Ia. de sus Să-mi spună nimfă Și să mă numească divina zenă Și rază cerească Stau și te ascult tot mai nedumerit Da, da, da, prefată prefată arată dezmerită smerită spate. am în spate Faceți-vă semne Hai, da. continuați, măbușeria da. Jocul e minunat Dar nu prea așa are locul Vă las Helena, da. da. pleci! Ascultă-mă, da. Ascultă iubito! Da. Inima, viața și sufletul meu rămâi. De drumul? Ce faci? Lasă-mă, Să mă mă lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă, Dacă mă mințile mă ajută o voi sili! E. Demetrius! nu te asculta, Elena.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 Piteazul se laudă că vrea să mă atace, <laughs> dar stă pe loc! O, Afarmia, pisică, dă în pace, oricade șerp de tine am să mă scutur! O, ce mânie te-a cășunat, iubitule! Iubiți? Piei, tartoriță! Glumești, firește! Haide. Nu ești tu Lisander, Nu-s eu? prumoasă un în șapu, împrecum am fost! Azi, noapte, mă-ndrăgise! Nu vreau să te mai văd în veci de-acuma, deci nu-mi și nu mai faci scene că te urăsc. Și mă închin, Helene. Așadar, prefăcut-o. Viermea, scunse în floare. Tu mi-i fur norocul. Vrăjitoare. Frumos de tot îți stă, Nu-ți e rușine? Psi lește astfel. Tu buzele în blajine să scape vorbe aspre și amare. Rușine, prefăcut-o. Tu, Ce, ce, cum, paiață? ce acum? ea mare? Eu sunt mica În ochii lui Lisandării, eu sunt mică. Tu, prăjina lungă! Tot nu-s așa micuță ca unghiile mele să nu ajungă să-ți scoată. Domnilor, domnilor, scurtați! Scurtați cu glumere și mă Sunt cinci așa și n-am putere în brațe! Vă rog, vă rog, nu lăsați să mă Hermia, Hermia, ai fi bună și ah, ascultă-mă, că vezi am altă vina decât doar că prin mine, da. prins de veste de medius, desfuga voastra cine v-a urmărit din dragoste și da. eu pe el l-am urmărit și acum plec, dacă Hernia ai cumplită la mânie și ah. foarte rea... Toate că e mică, iar mică și mai mică și tot mică și voi răbda să fiu hulită așa. Stai că i-ar răt eu ei acum, pitică! Pitică, strâmpițură, înături! Lisandr! Delicast în plăti plătios, oh, cum? Oh. A, ah, amelins! Oh. Atât am mai lipțat! Binevina oh. oh. ta se bat! Stai de ce pleci! Mă tem de tine, tu mă întreci la mâini, eu însă am picioare lungi Încearcă dacă poți să mă ajungi Te ajung eu să n-ai grijă Vezi, spuc urmarea neghiubiei tale Când nu dai greși, întotdeauna pui la cale o nouă drăcovenie Mă iartă craial umbrelor, dar nu te de asta chiar eu vinovatul Mi-ai spus că-l voi cunoaște pe vășinântul lui Datenian Și l-am pins păcatul să fie altul cel vrăjit de mine E tot un atinian în adevăr. Da, și apoi îi spus de bine, nu pare să-i văd pe cei doi tineri lându-se de păr îi vezi acum pe amândoi rivali, Sunt gata să se încaiere da, da. Aleargă și acoperă în stelata boltă largă cu un pâlc de ceață grea da. Și îndepărtează-i pe lucrători unul de altul Și ia când glasul lui Lysander plin de ură Uuuh. Când strigă ca Demetrius și înjură hey. Și poartă pe unul de celălalt departe până ce un somn înveninat de moarte Își va șterne aripile grele pe ochii lor Silingul atunci tu mergi tiptil și fără alarmă și apasă încet pe a lui geană această fermecată buruiană ce ascunde, precum știi în ea, puterea de a de năruciri vedere. Și s-o reîntoarce vesel la Atena, Hermia cu Lisandr, cu Helena Demetrius și vor trăi în... Eu într-aceea merg să văd ce face frumoasa mea regină și voi cere iar micuțul Paș dolofan. Apoi să-ți mulci farmecul dușman ce-apasă ochii Titanic, Da, vezi bine Voi zgone dosul monstru din a-i vedere Și pacea peste tot iarul la domnit Stăpune! Stăpune! Stăpune! Asta cere mare zor că zmei mei iuței nopții Sparg în zare în două nori.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 Puc îi poartă sus și jos Pată câmpii pe câmpii Puc îi face morți de vii Hei! Iată-te unul Hei! Unde-și Demetriu, svoinice? Răspunde, unde ești? Aici, amici, aici Tu unde ești? unde-ai fugit? Am să te ajung numai decât Urmează-mă pe un loc mai potrivit E mare ceață, dar te desesc Hei! Sus și jos Și sus și jos Puc îi poartă sus și jos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 Ne reconstrime. Leag pe urma lui și când îl caut, al de unde noi, noi. Am rătăcit pe căine cunoscute și grele. fără să mă răzbun pornos. Simt că de neînvinț, mă fur.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 Ceață, fără de sfârșit, odezea ar scurge ceasurile tale... Oh, tu somn ușor... Cea deseori aleină durerile cele mai grele... vina și până ce lumina va să vie... O, oh, oh, fură-mă pe mine însă mie... mie. Păi acum nu decât trei... Mai lipsește una. Dar ea Nici când n-am fost așa nenorocită și atât de obosită ca acum. Acum, acum, acum. Am să me culc aici să dorm. Să dorm, doarm. se face dimineață. da. dar ce ceață. Și dacă ei în spate s-o rovi. O, ce... Păzește Alisandro Viață! <gâng> Dormi frumos, sănătos! Am să-ți fac eu de leagă cu acest suc miraculos. Când trezari, râde iarcelei care te închinai și să-i fii înveci, credincios. Căci orice tigaie găsește capacul, și orice petexacul! <gâng> Vine frumoasa crăiasa. <laughs> Vine, plutește, alături de el, de celestul iubit. Eha! Întântând pe acimii dormitoare să-i placă acest frilătărău, Ia cu ghirlăns de flori impresare stupidui cap cu tâmplele păroase Și aceeași rouă care strălucea ca un șirac de perle orientale cândva, acum strop întunecat, cecat pe veștejitele petale, Ca niște lacrimi sparse de rușine. <laughs> zumele un <conjoară> și elfi, <laughs> Dar pe paș, pe pașul favorit nu-l văd.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 Mm. Oh, oh, oh. Și sunt cu n- drăguțul tău căpșor cu trandafir mascat, stropiți cu ouă. Oh, oh. mm. Și apoi, odorul meu, vreau să-ți țărut urechile feruios Nu! No? Oh becap cum nu am pui e bine așa dar bine ar fi pe spate și pe ceafă de mai scărpina. Hei, veniți de gravă, stăpâna pe Aici sunt de-am stăpâna. Aici de Îi recunosc. Sunt deșii, domnișori. domnișorii. Măzărică? că da. spunei salutări din partea mea, da. doamnei păstaie, mama Vitali, i da. nu Juriconul vrei, jătate-l <laughs> <laughs> Și firul de muștari aici. aici? am de mentale aduce lacrimi în Uite, uite, uite, uite, uite, uite, Și chiar uite, vedeți, vedeți, vedeți? și chiar uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, așa, Așa, așa, așa, așa, așa, și ceapa, ceapa, ceapa, așa. Așa, așa, așa e bine, bine, e bine, bine, Așa. A, a, a, a, a, dar tânărul Molie, de ce se sfiește? Ia, ascultă tânărul, pune-lă buta la treabă și ajută-ți confrații la scârbinat. Așa, nu! Nu vrei puțină muzică? Am o de destule muzicală! Zinilor, cântați! Cântați! urechile ferme fermatați! Oh, Iubitul meu cel dulce, nu nu e foame? Pe mea! Aș mânca o mână de ovăz uscat și mi-ar fi poftă și de fân proaspăt. Fân, fân proaspăt. Oh, e, e un deliciu. Da, vă rog, lăsați-mă. Simt că mă... <laughs> mm -hmm. mm to -hmm. Pe când eu te impresor cu brațul Tot astfel, roul rusca, parfumat, îmbrățișează rugul de pădure. <gri> să <-mi borderez> <gri> și e oh, Și iedera lingușitoare cu prile al lui Altero China, dulce și aspru. Oh, cât te ador! De Dumneze, hies. Să mordereți, să Hai, hai, opriți vă Dorma cu mământuit. Hai, hai, deți ude-mi cu Hai, da. Hei, duc.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 Acum că pajul meu, m-a jureasul de vorbirea i nebunească. Dragă Puc, ridic această mască străină de petit titlă, stui prost. Imediat! Să, să creadă când s-o deștepta. Un vis a fost, un vis în noaptea aceasta. Dar mai întâi vreau să-mi dezleg nevasta.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 Beron, oh, ce bază acum i-am văzut în vis. Părea că mă-ndrăgesem de un măgar. <laughs> Acolo, zace amicul tău. Privește-l. Ah! Cum s-a întâmplat aceasta? <laughs> Cum se poate? Ce hâd l văd acum, în ochii mei? Puc. Oh. Oh. Ia-i capul, binișor. Binișor. <sus> <sus> și un somn mai greu ca somnurile toate Cuprindă aceste cinci ființe culcate Da, stăpâne Atenienii, ei stau bine acum pe iarbă culcați? Bine, Puc Uite atenianul rău lângă fata care plânge fata... Și aici e doi? Hai, începe, nu e vreme De pierdut, știu, acuși, acuși Și acum cu dumneata, măgăria ta când vei deschide ochii de prost Să te crucești gândindu-te ce ai fost Craial zânelor cerești Ne-am dus când o cârlie sus Atunci puc să ne grebim Tu vino să ne împătăm frumoasa mea regină Nu să-mi spui cum se face Ne-am dus când o cârlie sus Hai, regină, vino, vino. Dar mâine pe la nopții miez Și tu și eu dânțui la un da, da, și vom aduce spor și bucurie În fericita lui căsătorie Cântă ciocurlia sus Ne-am dus, hai regină, hai Și perechile ce dorm aici Tot împreună Tot în aceea seară Cântă, cântă Vin regina tăcere, După umbra care piere Să călătorim mai iute Decât sfera lunei mute dacă vine replica, strigați-mă și răsp. Ui, textul meu zice, pra frumosul meu, pia. ha Eu! Eu! La aici. Au plecat și m-au lăsat dormit. <gript> știu, știu că am dormit. <gript> și am avut un vis nemai pomenit. Eu minte omul în loc și nu poate să povestească asemenea bis. Ar trebui să fie omul acela mă... Măcar... Măcar... Se făcea că eram... Și se făcea parcă aveam... Dacă pot să explici ce mi se părea că eram. Dar e, e zi de bine. Păi, la miezul nopții e cununia și spectacolul nostru. Și, aulă, aulă, să mă duc să-mi caut maestrii! Hei, maestrii, maestrii! Hai să ne apucăm de repetiție. Nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, de nu mai,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 Zgoneau copii spartani, niciodată nu mi-a fost dat să aud mai dulce tunet, n-am pomenit mai măreață, larmă! <gri> Și căinii mei ce spui, Egeu, ia spune! Păi, ei sunt tot spartan! neam spartani, bătoși, bălțați în roșu, clăpă ce? Rechile ce dorm aci împreună!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 Cu Herlia venisem. Planul nostru era să părăsim Atena punându-ne la adăpost de Ajunge! Ajunge Duce! Știi acum de ajuns? Surgiunul Vor? Surgiun asupra lui! Vă să fugă, de Stăpâne, de la fata cea frumoasă a lui Nedar aflai de planul lor. Și planul de-a ascunde aici în pădure? Eu furios i-am urmărit. Helena, aprinsă de iubire, m-a urmat. Dar nu pot ști prin ce putere duce. Amorul cel simțea pentru Hermia s-a risipit și s-a topit ca spuma. Așa că pentru mine este acum, a Hermia, amintirea unei jucării ce mă încânta pe când eram copilă. Acum credința, dorul inimii, tot ce mă atrage, tot ce mă desfată, e doar Helena. Prea frumoasa fata lui Nedar, copiii mei. Vom mai vorbi pe urmă de minunata întâmplare Tu, până atunci, geu te vei supune voinței mele Vom merge acum la templu Perechile acestea, din preună cu noi, vor fi unite pe vecie Să Și cum e dimineața înaintată, rămâne vânătoarea pe altă dată! Veniți cu toții la Atena! Trei perechi va fi cu atât mai mândră sărbătoarea Să mergem Să Eu parcă dorm și nu te mai edusesc. Nu a fost aici acum, bună duce? Și nu ne-a dat poruncă să-l urmăm? A fost și tatăl meu. O, și Hipolita. Ne spuse parcă să-l la templu. Deci, nu visam. <speaks> la templu. La la templu. Să mergem. Să mergem, să-l să să urmăm. Să <speaking> Duncele se zacea cușa de la templu și au venit cu el și două perechi de cavaleri și doamne no din... cu nunați totodată. Un dar, mai da dar mai putem noi da reprezentația fără bată. Cum o să dăm? Ați fost acasă la el? Tot nu s-a întors. Nu, nu știu se știe nimic despre dânsul. Râini. Dacă nu vine până când se instalează toată curtea pentru spectacol, piesa nu, nu se mai poate juca. Păi că nu se poate juca, firește. Nu în toată atena al doilea care se poate juca pe piramid. De ce mai e turavura e cel mai esteți dintre noi to și unde mai pui Si e cel mai chipe și e un ținegrab. Coleșal toată proastă. Tu ești fenomenal. Ce noroc. Și cum Unde i-un scump mai mai bine nu mă întrebați. Și cu toate astea. Am să vă spui... Păi spune, spune! spune, spune, spune, spune. Că, că, că, că, că, că... Că... Că... Duce la cinat. Că, okay. Vine, vine. Va veni în curând. Și totuși, Queen's, am să te pun să scrii o baladă cu visul pe care nu l-am visat. Ce vis? <laughs> Se va cheba... Visul lui bottom Visul lui bottom Mă gândesc s'ocând la sfârșitul piesei în fața ducelui, dacă mă o scrie. Dar ce să-ți scriu? Ori s'ocând. în momentul când tisbea își dar du le dă-mi duc așteptențele povestește. Uite că și e nu-l se nu uitați să să-și se să nu mai radă Ai ceapă, ai Și avem de spus lucruri frumoase, jucăm o comedie dulce. Nici o vorbă mai mult citați-i Ducele! Prin vis, ala o pobocie. Și atunci se va împlini zicala veche. Tot însuși va găsi atunci pereche. Și mai șota ceva despre o tigaie. Da, mai zici noi despre tigaie. Și-a mai adăugat tot sa <gătă> pe și petecul și va găsi <gătă> tot, tot sa Și, și adică, dacă nu merge, merge, cu taie capul. <gătă>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 Zile fericite cum le doriți. Mai fericiți o duceți fiți voi. La drum, la prânz. Și nașternut. Îl <laughs> mulțumim pentru urarea caldă. <laughs> te văd zimbind, Egeu. Și-s bucuros. Oh. Căsătoria tinerilor noștri te bucură la fel ca și pe noi. te împăcat cu gând. Stăpâne. Așa. Cu toții să ne așezăm. Și tu, Egeu, citește ce-ai scris acolo pe listă.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 Trist și comic Scurt și plictisitor E cum s-ar zice o gheață caldă și un omăt fierbinte în împerechere de cuvinte Mărturisesc pe când se repetam Am stoarse lacrimi Însă nu de jale, ci lacrim Cum n-am mai vărsat vreodată nici veselia Cea mai zgomotoasă Și nu erau prezenți toți actorii Și cine sunt aceia care o joacă? Bărbați cu palma aspră care lucrează în Atena. Care de când sunt ei nu și-au muncit cu astfel de lucruri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 Vă ducem supărare Ne veți ierta Așa sperăm Căci n-am vrea cum prin jocul nostru Cumva Ca să vă supărăm De-am fi venit Spre a vă displace N-am fi venit de fel Și ca să vă dăm dovade De tot ce știm și ce putem Acesta e și cel din urmă și tâiul scop ce avem de a vă place nii unicul și adevăratul țel. <laughs> A cam luat peste câmp acest strângar. Ca un ne nărăvaș care nu știe unde să-ți oprească. În adevăr, a spus prologul în tocmai cum ar cânta un copil din flaut. A scos sunete fără să cânte. Omul ăsta! Mișcă, bătă-mi, și numai sfințița. Te înclină, înclină-te! Omul ăsta e piramus. Dacă vreți cumva să știți, citiți beia! E această Prea frumoasă ce-o priviți. A, omul plin de cuială, Și cu far mângit pe-o parte. Hai tarata. arată! Este zidul. Oul acesta cu felinar Și cu căței și mărăcine El reprezintă luce. lui. Căci notați aceasta bine Noaptea numai când din cerul luna Lumina de sus Se întâlnea piram Și tizbea la mormântul lui Ninus Fiara asta Ce vedeți Leul, leul îi place oa, să oa, se cheme Într-o noapte când venise Ea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 Și pe loc înfipse vârful blestemat al spadei sale Drept în inima ei încare Sângele fierbea de șare Tizgea ce se oprise în umbră unor mure scoase dată. jungierul și murie Și acum leul Zidul Luna Și amanți de sticurile ce-au urmat Au să vă spună nu vine să cred că un leu vorbește. Nu-i de mirare, prea mărite. Vorbească și leul de vorbesc atâția măgare. <laughs> Pielea îmi se apropie de zidul Noapte tristă Noapte, noapte Vai mă tem Că uitați să vină tisbea La întâlnirea și-o avem Iar tu, zidule simpatic Dulce zid frumos <coughs> Mi-arată o spărtură ta Prin care ochii mei pot să străbată Hai, hai, <coughs> mișcă-te Hai, te-ai, te-ai Mulțumesc, zid, prieteni Jupiter te aibă în pasă Dar ce văd? Nu văd pe tins, băi Ce însemnează? A furisit Ești drag de mi-ascunzi Comoara mea Blestemat Fie-ți piatra Dacă mă trate Hai flutuși Hai Hai, ai, Duleci atât de adesea, în amară, Mă despart de mândrul piram, tu m'auzi cum gem plângând. Gura-mi de cireaș adesea să pleacă, să-ți sărute pietrele cu tencuială Și cu var și în veci tăcute. O, oh, pare că zăresc o voce, în spărtură mă repet, Să aud obrazul tizbei. O, oh. Nu oh. ești piro! Oh. Crei de ce poftești, iubito? Sunt iubitul tău fidel! Calimandru către hero, Ba chiar și mai și ca el! Am vrut să spun spune caleamru! <laughs> Dăm prin acest zid o gură -o, Dacă mă iubești! Oh. Sărut doar zidul mai gura ta, nu oh, Vrei să vii as La lui Minus Groapă Viu oh. De fiind oh. Care va să zică zic? Eu m-am achitat de rol Neavând de ce mai face Zidul lasă în locul gol oh. Care va să zică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 Doamnelor, a căror inimii mici se fac mai mititele când cel mai mic care fuge pe podele, veți sări în sus de spaimă, tremurând ca varga poate, când urrăt strașnic leul din gâtlejului va scoate. Deci aflați că eu sunt leul snag de felul meu tâmplar și că nu-s, Doamne, ferește leu și nici leuaică chiar. treabă fiară zău. Și nu e rău crescut. E leul cel mai puțin teleleu cât am văzut rămărite, dar de cauză leul ăsta vul vulpe curată. Cere, să auzim luna a intrat acum, urmează leul. Acest felinar arată luna cea încornorată. Ar trebui să poarte coarne în frunte. <rătări> nu, nu, e luna plină! Acest felinar împățișează luna cea încornorată și cu mine, dinpreună, omul în lune totodată. <rătări> și... Hai, și, și, zi, zi, și, zi mai departe, lună! Tot ce am zis e că felinarul acesta e luna, eu omul din lună, mărăcinile acesta e al meu și cățelușul de rea. <rătări> Poate acestea ar trebui să fie felinar, ce sunt în luna! Și Da vin fuți dea I Ia... Nii nu sa ceea ceîgroapă, în unde este oh. Ia... Oh! Bine ai regnit leule. bine ai fugit, izbeu. Bine, No. Luna strălucește cu multă bunăvoință. Bine, Dar vine bine. bine, bine. A, și leul s-a făcut nevăzut. Laulă dulce lună, laudate-ți razele de soare! Laudate și lumina vie și strălucitoare, căci la ale luminii mele, grațios toren de aur, poți să zări pe credincioasa tisbe scumpul tău de zaur! Asta vai, nenorocie! Cezăresc aici, o cer! Cezăresc a mea privire! Fulco, buna bună ta, man ta, din de cru, de furi crude apăreți, zmulge trupe și dăieți, firul cris, tăi mele vieță! asta la moartea unui prieten, mai că te face să plângi! Mărturisesc că îmi pare foarte rău de bietul piramid. P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 Care a strălucit vreodată Pe acest pământ sub soare oh, Porniți potop de jale O lacrim la vale Tu spada mea săracă pe de din veacă Și vino să te Aici în sânul stâng Așa, așa, așa sa, mergi, Luna Și te plimba, Astâmpără-te limba Atunci m-am dus Mă dus Și acum Mori! Cazi Cazi Ce să-i cadă? Poate vreunască a rămas singur Ce Cească? E mâna moartă <laughs> Bine, ti tizbeia și cu bocetul ei se încheie piesa. Mi se pare că ochii ei dulci la au <fie> Și acum se auzim jalea ei. <fie> Oare dormi tu, copilaș? Hai, deșteaptă-te. Ei, așa, ce mort! Spune un cuvânt, O oh, Pira, me, ce-ai făcut? Nu răspunzi, rămâi tăcut, învelit un mormânt, ochii tăi dul și se nini, și spre cenele te crini, și urrița răgălașă, nasul tău, Coci. Nu mai sunt! Nu mai sunt! Iată, Anima! Se frânge! Frânge-te și nu mai bate! Vino! Spada sângerată și a sânului zăpadă cu ascotișul tău, sfârșit! Astfel izbra fuzacarul! Mor! Mor! Mor! Hai hai hai, hai, hai, hai, hai, nu mai bateți din palme că s-a terminat Am întruit, mulțumim, nou doamne și nou bine domni Atât ar fi ca să vă rog să ascultați și un epilog! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, vă rog nici un epiloc Piesa dumneavoastră n-are nevoie de apologie, nu vă scuzați, nu, piesa dumneavoastră e frumoasă și bine jucat. Atunci, vă mulțumesc, voastră atunci, poate un dans bergamesc, jucat și cântat de comedianții noștri. Îți vrea să auziți înălțimea voastră? Vrem să auzim? Ei, comedianții, începeți, vă ascultăm cu plăcere. Thank <laughs> you. Prieteni, prieteni la culcare, că și mă tem că toată vremea care o veghem în noaptea aceasta, mâine o vom dormi. La revedere! Somn ușor, copii. De aici înainte, încă 15 voioase zile în șir, vom tot petrece. Suntem umbre căltoare. Dar m-a adus vreo supărare să gândiți că ați visat tot ce vi s-a înfățișat. Și atunci sarbă da poveste ce în versurile acestea am istorisit acei? Că a fost vis, veți socoti. Oameni buni, nu mă sundiți. Îngăduitor să fiți că vom drege altă dat tot ce acum am stricat. Și eu, puc, cinstit vă spun.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 gândul voitor de bi